Välkommen till ett nytt avsnitt av Abita Nördernes, avsnitt 121 Där är Nico tillsammans med Fanon Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Planet of the Apes, Last Frontier, Bound och Call of Duty Modern Warfare Remastered Vi kommer prata om filmen Donnie Darko som så många lyssnade som sin topp 5 lista över filmer Och veckans ämne är Nördiga julminnen och presenter vi aldrig fick Samt gradering av samlarobjekt men först för hur mycket bättre har Need for Speed blivit med den nya uppdateringen? <laughs> eh, jag har inte helt ärligt märkt någonting än så länge. <laughs> äh, Nej, inte, inte jättemycket. Det, det är kanske inte riktigt lika mycket att saker och ting bara släpps liksom, när någonting startar. Om ni okay. förstår vad jag menar. Det, det är väl kanske lite bättre så. Kanske inte riktigt lika mycket, eh, vad kallar man det, screen tearing och sådana saker. Men det är fortfarande knas. Alltså det känns ju fortfarande inte riktigt helt färdigt om man säger alltså... det. Ja, det är någonting som inte är riktigt helt hundra. trots att jag fortsätter spela spelet hela jävla tiden. Så att, mm. ja. ja. Det, det, det, det är klart, jag har gjort lite grann, men det är inte så att jag har märkt det supermycket, eller? Nej. Eh, vad annat du tror du gjort då? Tony Darko? Ja, det är det. det ja, jag har nog fan det och payback är det enda jag har kört hela veckan, tror jag. Faktiskt. Så att det är det jag har gjort. Ja Vad tycker du om Johnny Darko? Är det värt denna kaninmördande bla bla bla spejsade? Alltså jag förstår ju inte hälften. Jag har försökt googla fram till vad det är jag inte förstår. För någonting. Mm. Men det gör det inte bättre. Eller lättare för den delen. För jag fattar fortfarande ingenting. Mm. Så jag vet inte. Vad... Du har ju också sett den här. Ja ja Vad är din syn på den om man säger Visst det var en cool så take och grej De försökte ju leka med en sin Och man förstår att han var helt jäkla rubbad Jake Gyllenhaal där mm. Men jag förstår inte hur folk tycker den är så bra <laughs> ja Det är <laughs> kanske är att man måste se den direkt när den kom ut och att den håller bättre värde då liksom, Wow ny film och sånt där Men jag, att folk sätter den på sin topp femma Det fattar jag inte för fem, är det för det var så här ja jag kunde sitta och slöa titta men det var ingenting jag var engagerad i liksom och sen den här sista sluttwisten jag bara ja det var väl häftigt kanske inte vet jag jag tycker skådespeleriet och sånt var ju bra gjort på så och sådana där grejer den var twistad och när han liksom pratade med sig själv och var helt inne i sina egna tankar det tyckte jag var coolt men storyn är Alltså, den är ju så tunn så det finns inte. Det händer när de försöker göra något coolt i slutändan. Och jag bara... <går> ja, ja, men sjätte sinnet då. Alla har gjort det så mycket bättre när de vill twista. Jag förstår inte varför de ska hålla på att ändra och fixa. För det här med Vad heter det? Propel, det här plan, när den störtar... Eh, vad heter mm, det? Mm. Kabin... Bla, bla. Motorn, Motorn som, som rasar upp Ja. Ah. Och när den, de bara, vi såg ingenting. Och sen när de förklarar i slutet jag bara... <går> Uh -huh. Uh -huh. <laughs> nej, jag vet det fan alltså. <laughs> alltså. det är jätteskönt att höra, för att jag, trodde det, det, jag trodde det här skulle vara en diskussion som var att du älskar det här över allt annat och jag har missat någonting uh -huh. brutalt i filmen. För jag fattar ingenting. Det, det är säkert, alltså, Man får jättegärna tycka att det här är en bra film, för det är den säkert, mm. precis som du säger. Den funkar ju säkert mycket bättre dagen den släpptes. Mm. Just för att man har inte hunnit sett en massa andra filmer göra liknande saker redan. Ja, eh, och antagligen gjort dem lite bättre eller åtminstone lite snyggare och så vidare och så vidare. Men mm. jag håller med. Skitsnyggt. Kaninen är ju rätt ballad så Alltså hela, hela settingen är ju lite cool när han dyker upp och vad som händer och hur han liksom övertalar honom eller får honom att göra saker hit och dit. Och, mm. ja, det är väl kul. Det är ju lite small creepy också. Absolut. Men ja, när filmen var slut så var det bara så här Vad i helvete har jag precis kollat på? Ja. Det, det fanns ju ingen logik i det hela Eller det fanns ju ingen riktig story som du menar Det finns ju en story där Men jag menar, det är ju, ingen, det är ju ingenting Nej, Richard. egentligen inte Så att, nej, nej Jättekul att jag fått möjligheten att kolla på den Men det är ju ingenting som hamnat på min topplista Nu när jag har sett den, om vi säger så nej. Nej, så säger jag, precis. Tack så mycket Herman och Mats för att vi fick lånen här, men jag kommer nog inte se den igen, det kan jag inte <laughs> Det kanske är så också att man måste titta på den ett par gånger till för att hänga med. Mm. Det, jag Nej, vet jag... inte om, om det är så, men mm. ni får jättegärna, Mats och där bland annat, du får jättegärna försöka förklara varför den är så bra, ja. i sådana fall. Nej, men jag gillar så här svåra filmer, som Inception är en av mina bästa filmer jag någonsin har sett, det är liksom, den ligger på plats ett och sådana där grejer hos mig Så det är inte det att Jag inte tycker om den för att den är svår Utan det var bara så här. Jag tyckte inte den höll ihop Så pass intressant att jag bara Wow måste få reda på alltihop För Jake Hyndlen, ja fine han gjorde en bra Han spelade karaktären bra Men karaktären var inte intressant <laughs> riktigt Utan det skulle ju bara vara svår För hela den delen så jag bara äh, Nej Nej men det kanske, som sagt, man kanske måste vara där just då när det släpptes och förstå hela grejen. Ja men det, det känns nästan lite så för det är ändå en sån film kan jag tänka mig också där det liksom är, det, det måste ju vara liksom lite heat of the moment att liksom tycka att det här är nytt, hipt och häftigt och så tittar vi på den nu liksom långt senare. Så vi har ju väldigt lite förväntningar om man säger mm. så på den ja, och, och det gör väl att den inte blir lika häftig för oss. Att det, jag kan tänka mig att den är mycket bättre för er som såg den från början Eller såg den när den kom ut mm. Men det är det du har gjort Ja, det har jag oh. det har Jag har försökt att nöta i Payback och kollat på film helt enkelt ja. Jag har ju fortsatt lite, jag säger väldigt lite på Openers Planeter okay. Alltså är Last Frontier, men det är inte kul Jag slutade, jag fortsatte kanske en timme eller någonting men det är exakt som jag sa förra veckan Spelet spelar ju åt den Valen du får mm. glider alltid över på ett håll Så du har liksom bara en inriktning att gå hela tiden Från båda hållen Så det var inte intressant Jag tyckte det var skittråkigt För ja men visst det är så här folk som dör Men det är inte så att jag gör valen för att de ska dö Utan jag får ju bara två val mm, mm. Och ena valet är liksom Ja men nu väljer jag att gå ut i krig eller, nej men jag sätter min bror som ledare. Men det är ju min bror som vill gå ut i krig. Så jag har liksom, i vilken fall som helst, vi går ut i krig. Så jag, jag kan aldrig vara diplomatisk i något sätt, Så det tyckte jag var jättetråkigt Så jag slutade spela tack vare att... Jag kände spelet klarade sig bra utan mig. Den kommer jag ändå välja allting själv. Så då fick ska jag också vara med på den resan. Och berättelsen var inte speciellt bra. Jag, har för, jag hörde någonting om att Andy Serkis och de här var den som gjorde... Liksom... Skådespelerit och allting för filmerna mm, mm. Karaktärerna ser bra ut så länge de inte öppnar käften För så fort de pratar det <laughs> är då man ser hur Liksom gjort allting är Men ser man bara karaktärerna När de står stilla liksom, så ser man ju att det är riktiga skådespelare och sånt Som är på mm, tvn mm. Men så fort de öppnar det alltså, Det blir helt annan stil i grafiken Så jag tycker inte det är jättesnyggt det här spelet Nej. Och delen som sagt Den är inte intressant Eftersom det händer ju ingenting Nej, som nej. gör att jag påverkar överhuvudtaget. Så jag har slutat spela det helt enkelt. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Sen efter det så tog jag upp eh, PlayStation Plus-spel för november här. Bound heter det. Mm. Finns på PS4. Det är ett väldigt artsy-fartsy-spel om jag säger så. Det är väldigt spacat. Eh, det börjar liksom med att en kvinna som går fram. Eh, går på en äh, strand. Hon är gravid. Och det är inte så här snygg grafik utan det är väl så här hur ska man säga? Ja men art liksom konstnärligt det ska vara ett speciell grafik. Det ska vara lite blockigt och sånt där och det är det de bygger upp hela allt i spelet på väldigt så här blockigt och olika effekter och sånt. Mm. Så det är ju inte så här trovärdigt eller vad man ska säga snygg grafik på det sättet. Och hon sätter sig att jag ska läsa en bok och då glider du in i den andra världen som också är helt blockig och, och så här Marken går som i vågor Av block och allting eh, Och Den är ju liksom eh, Spelet Går ut på att du är en Prinsessa Och när du går och gör olika rörelser Så är du ballett alltihop Så när du trippar Så tripper de fram på tån När du hoppar så gör hon olika ballett moves När du ska slåss mot olika Just nu är det inte det jag har mött utan det är som olika krafter som kommer mot dig. Det kan vara eh, typ, vad ska man säga, som eh, moln och grejer som kommer och försöker vida sig in i dig. Det kan vara som eh, taggar eller någonting som börjar glida mot dig. Och då ska du hålla in en knapp och börja för att börja dansa och så klickar du på olika så gör olika dance moves. Så får du en aura runt dig och då kommer inte de där grejerna åt dig och så ska du bara gå vidare och så är det bara sån här plattformsdel. Väldigt simpelt plattformsdel. Du ska gå på... Eh, du ska hoppa upp här. Du ska gå på en smal stig här. Och alldeles för mycket art och grej för att jag ska tycka det var intressant för 5. öre. Det ser jävligt spejsat ut. Alltså det ut ja. var en ganska häftig och färgglad värld. Men jag kan tänka mig att man, man vad ska man säga, ledsnar på den ganska snart eftersom att det... är. Det går inte att förutse någonting i den. Nej, och jag tyckte inte det var roligt heller. Det är det som var det största. Det är som, du gör ju bara samma saker hela tiden så långt som jag spelar. Jag gav upp ganska fort för det var så jäkla tråkigt. Mm. Och visst musiken och när du först ser allting, det är ju lite häftigt. Mm. Men sen blev det ju väldigt ointressant när du liksom gör exakt samma sak flera, hela tiden. I så här lång sträcka. Och berättelsen inget speciellt eller någonting. Och jag tyckte det bara var... Det var, jag tyckte inte det var kul helt enkelt Och det här spelet går och kör på VR också Det gjorde inte jag för jag åker inte dra fram Hela mitt VR-sätt för det här spelet Så jag har testade det bara vanligt Och det, jag, jag ser inte riktigt vad VR Ska göra det här spelet bättre heller Men för att verkligen fatta det här nu vad, Hur började det sa du Var det någon som sig ner och läste, läste En bok? Du ser en kvinna som hoppar mm. ur en bil Går ner på stranden och sätter sig Och sen bara glider mm. in i en annan väg Du har ingen aning om vad som händer Okej, okay, men den här, alltså den här första scenen där, där hon går ut på stranden, ja. det är vanliga människor, eller? Det är vanliga människor, och jag styr henne, så jag gick ner till vattnet och okay. riktade till vattnet. Jag tänkte, ja, men det kanske är något häftigt. Nej, hon satt sen automatiskt ner, och så började resten, den andra delen av spelet. Okej, okay, för, för att jag har googlat nu, så jag antar mm. att det här inte är spoiler. Jag har bara googlat för att se lite bilder på det. Mm. Och hon, hon med... Den här jättestora vatten, rosa vattenbubblan i ansiktet. Det är alltså den du spelar som sen, eller? Ja, oh, precis. För hon ser väldigt spejsad ut. Alltså hon ser ju ut som en en, en en människa, ska jag säga. Mm. Men är ju väldigt mycket blockiga former, eller kantiga former, ska jag säga. Och väldigt mycket färger. Och ser ut att ha typ någon hjälm av något slag på sig. Med jo, precis. typ fjädrar och grejer på. Det ser ju inte ut som en människa på det sättet Men kroppsformen finns ju där i alla fall Ja, och sen det är alltid så här blockigt Och grejer, det är väldigt mm. spaceat Alltihop Och i första gången när jag kom in i spel Jag bara, men coolt, det här är ju väldigt annorlunda Men sen greppade det ju inte tag i en för fem öre Och Jag måste sagt Första jag skulle möta en boss bara, Det är ett stort monster som håller på att Attackera våran värld mm. Och så går du ut och du har bara en stig Att följa liksom men det är uh -huh. så här grejer. För på andra sidan är det som vågar av blocks. Liksom Som går på varandra och skapar världen. Och... Så slut kommer jag fram till den här bossen. Vad ska jag göra? Jag ska bara stå och dansa. Jag bara men. <laughs> det gör ingenting. Nej så för mig. Nej, jag slutade jättefort. För sen när jag hade klarat den bossen. Då kom jag tillbaka till kvinnan på stranden. Och så okay. då fick man se hennes bok. Och i boken är tydligen det som. Kunde välja ett kapitel. Jag antar att det är olika kapitel liksom Beroende för du ser lite bilder Och då valde jag tredje sidan Och då fick jag hoppa in i den boken Och göra det uppdraget Sen om det har någon skillnad Det vet jag inte, för så länge spelar jag inte Men då fick du välja vilket kapitel du ville in i? Ja, men jag spelade bara det kapitel Sen slutade jag. så jag vet inte om det är olika kapitel Eller om jag bara fick kolla i boken och Sen blev det automatiskt ett kapitel Men jag valde Och så sen var det som att jag söks in i bilden Så jag antar att jag fick välja kapitel själv Ja, okej. Okay. Men det kändes liksom som men ändå på något sätt kändes det som en naturlig väg. För jag hade mm. klarat botsen och då kommer man in och då är drottningen säger det till dig. Ja, men stora monstret är borta, men vi är fortfarande under hot och då var det bara för mig att fortsätta. Då hade jag en ny aura runt mig för det är olika färger. Jag började med blå aura, den andra blev orange aura och sen gav vi upp se orkade inte bry mig, för det var så jävla tråkigt. <laughs> Du, du är så tålmodig Du har så mycket tålamod äh, Inte till skitspel, det kan jag inte säga <laughs> äh, Sen så Jag har inte heller spelat jättemycket För jag har också firmafester Och så jobbade jag extra igår och grejer, så. Men idag tog jag upp äh, Call of Duty Modern Warfare Remaster Finns rabatterad På äh, Playstation Store just nu Så jag tog ner det Installerade det, började med kampanjen Jag har fortfarande Fyra timmar kvar på Multiplayen och den har hållit på sedan halv ett idag Vi spelar in klockan sju så det tar en jävla tid Hela <laughs> spelet är ju 94 gigabyte stort Så det är ju stort så inåt helvete att få ner Men jag kände det att När jag såg rapporterat var det ingen fråga För jag har ju spelat Bedfront 2 nu mm. Och jag har ju sagt det Bedfront 1 och Bedfront 2 har inga sköna vapen Vapnen känns jätteflytande skotten det är ingen rekyl vapen överhuvudtaget och det känns inte bra när man springer runt och kör. Spelet är jättevackert och sånt men jag får ingen rekyl överhuvudtaget Och känsla av vapnen. Så jag ville gå tillbaka liksom. Till Modern Warfare-stuket För jag älskar Black Ops 3 och de där Men då är det som du har spelat Titanfall När man hoppar runt på väggar och sånt ja. Modern Warfare är ju moderna vapen Men det är liksom Det är bara vanliga shooter, liksom Fram och tillbaka, du kan inte hoppa på väggar eller något space Och sånt där Nej. Och jag hoppade in i Mo Modern Warfare 2 Så jag har aldrig spelat första spelet Som det här är då. Så nu tänkte jag, men det är perfekt Det här spelet kom ut förra året I november förra året, ganska exakt eh, ett år sedan lite mer mm. Och det släppte för första gången 2007 I november där också Så det har ju varit det var ju ett tag sedan det släpptes helt och hållet Så ja. jag tänkte, ja men jag hoppar in Kollar storyn då, jag väntar ju fortfarande på multiplayer Det var den jag också ville ha Men den har jag inte fått testa än tyvärr Men Så jag, jag hörde om det här spelet när det släpptes Att det var väldigt bugget Det var väldigt hackigt och sånt där det måste de ha löst med en bra uppdatering För jag kände inget sånt alls i kampanjen Så långt som jag har spelat hittills i alla fall Utan de har fixat grafiken Jättesnyggt Känslan på vapnerna är ju skitbra Även om det här är spelet från 2007 Och de kanske har piffat upp det lite Så det är fan så mycket bättre än och De där spelen som har precis släppt. Det kan ju vara en stil som liksom Dice och de där har kört i Battlefront att det är så de vill ha det Jag tycker bara det är helt fel känsla Som sagt Kampanjen är jätteroligt Det jag har spelat Det känns faktiskt som att du är en i teamet När du springer runt, det är ju inte en själv Utan du springer runt med fem sex pers med hela tiden Och det känns som att du verkligen är i armén Att mm. ni går fram till en dörr De ställer upp sig och så ser du en liten lucka Det är tre stycken där framme, två där bakom Och då känner man bara men Man trycker in sig där i luckan Och säger är de, go, go, go så går du fram med allihopa Och det känns så jävla taktiskt Även Jag kan ju stå på en helt andra sidan Så går först, och försöka trycka mig framme över det men följer man liksom de här småreglerna Som de verkar lägga upp för Så alltså, känns det så jävla bra det här spelet Och skitkul att spela kampanjen eh, För det som har spelat kampanjen förut Så vet det är inte så här jätte Man får ju spela som olika grupper I olika delar Av det här kriget då och man vet jag spelar ju som sagt tvåan så jag vet att allt kommer skita sig från första spelet. Men det är fortfarande kul att spela igenom och det är huvudsaken så nu väntar jag bara på att få hoppa in i multiplayer och jag hoppas att den också är bra för det är ju det jag vill ha. Men det jag kan säga vapnen känns jättebra, grafiken är jättesnygg. Liksom de har uppe upp jag har sett så här comparison. Så här såg det ut förut så här ser det ut nu. Och med den här PlayStation liksom rabatten. Tveka inte, gå in och skaffa det Det är skitkul eh, Och det är egentligen det jag också bara har gjort Jag har inte gjort så mycket mer än det Så vi springer snabbt vidare då Let's do it Let's do it Nyheter helt enkelt Första nyheten är DayZ är inställd på att lämna Early Access nästa år samt äntligen komma till konsoler. Ledarproducenten Eugen Harton diskuterar hur 2018 kommer bli ett viktigt år för spelet på DayZs hemsida. Så snart PC Beta är på väg på ett sätt som vi gillar är vi fortfarande engagerade i att föra DayZ till Xbox där vi har en stor grupp av spelare, tålmodigt väldigt tålmodigt och vänta på ett riktigt hardcore online-överlevnande spel, skrev han. Allt detta, <går> Allt detta kommer och måste hända nästa år. Vilket betyder att vi ska börja vad som kan vara det mest spännande året för Daisy hittills. Kort sagt, DayZ kommer att vara ute ur Örlägset nästa år. Och vi kommer även slutligen att leverera det till kons konsolspelare 2018. Och då är frågan, är det största skämtet vi någonsin har hört? Var inte så jävla negativ nu Det här är ju fan asbalt, nej, ju. Det här nej, är ju fan är episkt inte. om det är sant Lägg ner tjeja Jag är nej, så vadå, på dessa människor som säger Vi gör Lexus i flera år och nu är vi äntligen redo Och ni är inte redo för fem jävla öre För då hade ni släppt spelet och inte hoppat in i en beta beta är ingen jävla skillnad Med en öre Lexus, inte om ni har på så jävla länge Som ni har Nej, nu, nu, nu, nu, är det nu, nu är det fan dags för speltime igen tror jag, du, och jag. du och jag är inne och prova på det här en gång till Nej, För jag vet men... att du har ett Jag, så jag försök inte, inte. Du, du kanske måste installera och... det max Men det är ju asbalt om de tänker komma tillbaka Eller om de tänker verkligen pusha vidare med det ju Sucka inte bara. Försök inte nu. Du måste försöka vara lite positiv. För det här är faktiskt ett bra spel. Jag tycker det är skitroligt Så att jag, jag tycker det är häftigt att det kommer tillbaka. Eller att, de, att det vaknar till liv igen om man säger så då. Mm. Nej, det var egentligen min fråga till dig. Är du fortfarande taggad? Men det låter som att du är. Ja, det är klart det kommer att jo, är. Jo, jag är fortfarande taggad. Och extra häftigt om du kommer att kunna komma till konsol dessutom. Mm. För det tror jag det kan funka nästan ännu bättre än på PC. I alla fall för min del så kommer det kunna passa bättre där. Så att, Nej men kul, kul mm. som fan. Uh, han nämnde just om Xbox. Jag vet inte om de har någon deal med Xbox. Att det kommer komma först ut dit. Men vi får se, de säger ju sen också konsolspelare. Så man vet ju inte, det kommer till allt. Det är bara en deal de har med Xbox. Men Xbox var just det jag hittade i texten på IGN. Ja, ja. Nej, men det är bara hålla tummarna för de kommer till Playstation också senare. Det kanske kanske tar en liten stund extra dock. Mm. Nästa nyhet är att den första trailern för Avengers Infinite War har satt ett nytt rekord. Marvel Studios meddelar på Twitter att Infinite Wars debut look är nu den mest sedda trailen någonsin. Vi Gvende är trailern upp i 230 miljoner visningar under de första 24 timmarna. Senast den släppte den 29 november. Innan det var det Stephen Kings it som höll rekordet på 197 miljoner visningar under sina första 24 timmar. Så ja, tidigare var 197 miljoner nu 230 på bara 24 timmar. Och jag tog mest med den här för det är coolt att det har tagit rekord. Men vad tyckte du om trailen? Har du sett den? Nej Jag har inte, jag, kan, jag kommer inte ihåg exakt hur den ser ut Eller hur den är Jag tror att jag har sett den men jag kommer inte ihåg hur den ser ut mm. Så att det, det borde ju säga någonting från min sida att jag inte tycker att det var <laughs> Allt för jävla häftigt att se i alla fall Nej, jag tyckte den var cool Förutom Thanos Jag tycker, men det är samma Vi tog upp det i Justice League med, vad heter han? Wolf där uh, Step Wolf. Steppen Wolf. Step ja, precis hur för förjävlig han såg ut Tack vare att han är så datanimerad Så mm. han har exakt likadan Och jag tyckte han så coolare ut I de här grejerna Man fick bara se han lite flashbacks här och var mm. Nu har de ju dragit ner I hans lila färg och allting Så han ser nästan beige ut nästan Och jag tycker Den man fick se där Han ser ju Jag tycker inte om det helt enkelt Jag, jag tycker det är så fel att använda så jävla mycket data gjort när det kan använda liksom sminkproteser för att göra hans stor och sånt där och bara använda lite lätt datagjort inte allt för det ser inte bra ut med rösten av världen allt annat i tailen, skitcoolt att få se allihopa, Spiderman och vi fick se Thor, Hulken Captain America, Black Widow man fick Iron man. se ja, precis, Iron Man och så Doctor Strange och Slut väldigt lite Men det var ändå en cool grej i slutet där Så ser man eh, Thor stå på sitt skepp Och fråga vilka är ni Och så vänder kameran Och så får man se Guardians of the Galaxy Det var coolt Man fick se lite, jättelite Men det var ändå häftigt Så jag tyckte mm. att var skittufft Det var bara Thanos som var den stora besvikelsen för mig eh, nu, nu är jag dubbelkollat Ja, jag har sett den här Men Jag är, jag är inte alls lika taggad som du är Nej Fan, det är jätte... Och det är precis det du sa alldeles nu. Det är ju sju många karaktärer. Ja, som fan. Black Panther alltså, tog hur inte upp. Nej, exakt. Och, alltså det är... Det enda som gör... Jag, alltså, jag tycker Thanos är asbalt, Alltså just att han ska få vara med. Att han ska mm, få, få vara the karaktär. bad guy. Mm. Ja, och... Vad heter den? The Infinity Gauntlet och hela den biten. Jag tycker det är en cool storyline. Alltså mm. hela den biten. Jätte Jättehäftigt. Men hur ska vi kunna titta på alltså det är ju en, det är en femton superhjältar mm. som ska vara med i den här filmen. Hur ska de kunna få alla och få tillräckligt med tid? Mm. För att fungera. Alltså jag mm. jag, det, nej, jag har svårt att se det framför mig liksom hur han ska få in alla dessa människor, alla dessa karaktärer. Mm. Även om de har egna filmer bakom sig som bygger upp allting så vi behöver inte ha någon, någon vad heter det någon historia på dem eller någonting sånt. Nej, det, visst, det köper jag. Det behövs inte. Nej. Men jag menar det är ju fortfarande så att det skulle behövas tid till alla i filmen. Alla ska behöva ha någon liten cool scen. De gör någonting häftigt. De ska behöva säga någonting häftigt. Mm. Bara där så är vi uppe i så här en och en halv timme när alla karaktärer har fått gjort mm. en scen var. Sen ska de få ihop en story där i också då då, för att få det att fungera och dessutom ge oss tillräckligt mycket tid som är bad guy, nej mm. det känns som en jättestor soppa att försöka dra ihop det är skithäftigt men det tror att det kan bli en väldigt. Det kan bli för mycket mm. jag tror actiondelarna i den här kommer inte att vara jättehäftiga just vi såg ju i trailen det här stora slaget i vad heter det, är det Uganda, Uganda vad fan heter det Black Uganda. Panthers där han bor det heter ah, ju något okay. speciellt, jag kommer aldrig ihåg vad det heter det uh, uh, heller. Man fick ju se i trailern där de är i Afrika och springer emot så det ska vara ett jättestort slag där. Mm, mm. Jag tror det kan vara Ja men det kommer vara ett stort slag men det kommer gå att ta slut jättefort och det är inte så att alla får slå lite och så är det klart. För som sagt det så här ska det bli två filmer. Så jag tror resten av filmen kommer bara vara en enda stor uppbyggnad. Och så kommer det där vara det slaget man får se lite ordentligt. Men sen för nästa film. Det är då jag tror de kommer börja plocka karaktärer. Eventuellt kanske det är någon som dör här. Så man får lite av känslan. Det här sista What the Fuck-monet. Där man får se hur starkt Thanos är. Jag hoppas på att han kanske tar någon stor karaktär. Till exempel Jag vill säga Iron Man. Eftersom Robert Downey Jr. har sagt att han inte tänker vara med så mycket mer. Ta död på Iron Man. Thanos dödar Iron Man, det sista som händer eller liknande på det sättet. Så man verkligen bara, what the fuck, och nu måste du vänta på nästa film och sådana där grejer. Det tror jag. Mm. Men resten tror jag bara är en enda stor uppbyggnad inför sista filmen eller den kommande filmen efter det då. Men nej, jag är pepp faktiskt. Mm. Jag tror ju, om inte jag missminner mig helt fel så kanske du får mer än vad du skapar efter till och med, om inte jag missminner mig hela story, eller den storylinen i komiksen i alla fall. Ja, men... han, han, Iron Man är inte en av de som dör först, utan Nej, de som så mycket. dör först är väl Iron man just... Captain America eller något sådär, men ja, mm. de flesta kommer dö om man följer det kom, den storylinen. Precis, det var det jag tänkte med. Det, det, det här borde vara en filmserie där folk försvinner, mm. om vi säger så. Det skulle vara konstigt annars, men Ja. Men frågan är, Nej, jag, jag, tror de jag... vågar det? För det här är fortfarande, och kan få tjäna mycket pengar på det här jag Tror de vågar ta bort så många? eller för Jag kan se att de tar bort en, två stycken Till exempel Iron Man och de där gubbarna liksom. Men jag tror mm. inte de vågar ta bort jättemånga Även om de kommer börja senare Vill jag göra nya morgonfilmer Och göra det här face Vad det blir nu för nästa face Är face- det är inte bara två, eller? Är det phase two, phase three? Nej, nej, nej. De Vilken måste vi vara nu är. tre eller någonting sånt där. Jag har ingen aning. Alldeles för eller för dålig koll. Mm, för då ska de ju hoppa, men de, de kommer ju vilja ha ändå att kunna trycka in någon i bakgrunden. Bara oj, oj, oj. Och sådana där, och nu när de har fått sin push, speciellt som vi sa, så, och sånt där med Thor. Han kommer man ju vilja se en till film till exempel. Jag tror inte de kommer våga ta död på honom. Så det är typ Iron Man eller Captain America som jag kan säga att de faktiskt tar död på. Och inte bara B-karaktärer som... Vad heter hans polare den här eh, Winter Soldier vad han jag kommer då vad han heter? Captain Amerikas polare där? Ja, du menar eh, Bucky. Ja, Bucky jo. precis, jo. Ja. Jag kan ju se att de lättar där på honom, men det är inte intressant utan det måste ju vara någon av huvudkaraktärerna som försvinner och då ser jag liksom an framför mig att det han kan han har visat längst han kan man se att bara knäcks bort. Men tänk, jag tänker lite så här, när tror du tidsmässigt, har de gått ut med det? När den här i e storylinen ska vara? Alltså, För att jag tänker jag att det här inte. är långt fram så de kommer fortfarande kunna göra en massa filmer innan det här känns istället i alla fall. Så därför kommer de ju kunna ta död på i stort sett alla. Alltså, eller, så, ja. eller så kommer de bara ut i efterhand och säger att det här är ett alternativ, det här är en what if, mm. alltså... ja, ja, ja, ja det, det vore hemskt om de gick ifrån Jag kan tänka mig att de inte tänker ha i ihjäl Lika många eller i exakt mm. samma ordning Eller i alltså Jada, jada, jada Som comicsen Men ja. de bör ju ha ihjäl någon Det är väl bara Black Panther som är innan tror jag Mm. Det är den, det jo, är den men, som men, kommer jo. ut Och sen kommer den ja, ja, ja, ja, som kommer ut så, men jag menar så här, De kan ju också säga så här. 20, de följer 48. den storylinen Så om du tänker, det här när det här, den här börjar Det är ju direkt mm. ett Thor och sånt, Så jag tror de följer så som de släpper Det är den storylinen Det är därför vi kommer till exempel inte få se Hank Pym Eller vad heter han i Ant-Man mm. Han kommer ju inte mm. få se, för han har ju en egen film Någon annanstans, Så det har ju någonting Då kan, kommer kanske nämna det här med Infinity War Att det är pågår än någonting, men jag tror inte det, han kommer man få se en och sånt där, utan det är Black Panther, och sen är den här så jag tror, Black Panther får vi se nu uppbyggnaden inför att Thanos sig på Geop ordentligt, och sen är det väl mm. dags för Infinite War även i Storylines-delen som jag kan säga Ja, men det ska bli jävligt spännande att se vad de gör, för är det så som, som du säger då, att det här är i kanon, mm. om man säger så ska det ju bli intressant att se vad som händer därefter. Och å andra sidan så kan de ju också bara, det här är ju en ny storyline med Thor. Alltså börja om från början med filmer också, det går ju. Så att det, det är ju inte, det har jag ju gjorts tidigare om man kollar nej, på Spider-Man till exempel. Så att det, det är ju inte omöjligt, men ja, nej, det ska bli intressant att se, det ska det absolut. Mm. Men jag, jag har en svag känsla av att det kommer att bli alldeles för mycket i en film. Eller alltså i två filmer då, eller alltså i en serie eller vad man ska kalla mm. det för då. Så jag tror att det kommer bli jävligt mycket Nej, att ta hand om. Det jag tror är att de kommer inte vara lika modiga som ser i tidningen. Utan jag tror det är max två, tre personer som dör. Inte mm, mer. Mm, mm. Uh, och sista nyheten tänkte jag säga. Vi har två nyheter kvar. Och nästa nyhet är Lions Gates. Nya satsning på Hellboy har äntligen fått ett utgivningsdatum. IGN har bekräftat att Hellboy omstarter med Stranger Things-stjärnan David Harbour Kommer att släppas på bio den 11 januari 2019. För närvarande är synopsen att filmen, av filmen att Hellboy ska slås mot en gammal trollkar som söker mellan medan han har fångats mellan människans och det övernaturligaste värld. Har du sett Hellboy den bilden som har setts på äh, vad den heter David Harber? Harbour? Nej, det här har jag missat. Men alltså. Eh, ja. För Det som har sett Stranger Things eh, David Harbour är ju han som är sheriffen som man ser som eh, Är i staden Och ja. det är han som nu Spelar Hellboy och han har tränat Kan jag säga <laughs> Han ser jävligt bra ut som nya Hellboy Han ser på pricken Jag var lite när jag fick höra att Ron Perlman Skulle vara Hellboy lite Men han såg ju så jävla cool ut Och sen fick jag se han här nej, Jag är inte besviken Så jävla snyggt, de har gjort Hellboy nu Så jag hoppas att men, filmen blir lika bra om, de här, om jag har fått upp rätt bilder nu när jag googlar så fan, det är ju inte långt ifrån, eller? Nej, det är så jävla, man ser, det är lite längre hår och så där som man ser liksom direkt liksom. Men annars, mm. man skulle ju nästan kunna tro att det är Ron Perlman som står där men, men det var just därför, det är just därför jag säger högt att jag sitter här och googlar För ja. att jag ser en bild där han, och där han är Hellboy, eller där de ritar, han bredvid Hellboy så ser jag en bild där den helboyen är bredvid den ordinarie. Och mm. de ser är de är skitlika. Alltså det är verkligen jättesnyggt gjort ju. Nej, precis. Det är lite annorlunda hand och grejer dock gentemot eh, den tidigare va. Alltså just hans själva handen i sig alltså vad heter han stenhand eller mm. vad fan det nu är från den ser lite annorlunda ut så men eh, jag hade ju svurit på att det var samma bara det är ett 10 eller 15 år senare typ. Okej. <laughs> Eh, nu Sack, ska jag kolla en smykt. bild så inte jag säger för mycket. Ja, den ser lite mer metall, metal, metallisk ut, den nya handen. Exakt. exakt. Den, den tidigare var mycket, mer, såg mycket mer stenig ut, mm. om jag inte minns helt fel. Den, den här ser faktiskt ut att vara i stort sett gjord i metall istället för att vara gjord i sten, som den andra ser ut att vara. Ja, precis. Och sen just det jag kan säga att kroppen ser ut snyggare ut, för om du kommer den mm. här gamla Hellboy, den var ju väldigt plastig det ser ju nästan ut som att ja. de har lagt som plast över för att han ska se stor ut han här mm. ser man ju att han har tränat, för man ser ådren och allting, de har bara sprayat färg på han mm. så han ser ju så jäkla hård ut, så jag tror det här kan vara skittufft och sen gillar jag också den här pistolen de har mm. den gamla pistolen såg inte naturlig ut, om jag säger så, den här ser <laughs> faktiskt ut som en vanlig revolver så jag, jag tror den här nya tecknen och kören kommer vara mer åt det verkliga hållet. Och jag, jag, jag tror det kan vara jävligt tufft. Mm -hmm. Det ser sjukt snyggt ut nu. Jag vet inte hur jag har missat det här. Men det ser ju riktigt häftigt ut så det här kan bli intressant. Mm. Och sista nyheten vi har är PlayStation Plus-spelen för december 2017. Och vi kommer oh, yeah. få Dark Souls 2 Death Initiative Edition på PS4. Kungfy Panda, eh, Showdown of Legendary Legends på PS4, Suberia Collection PS3, x Lost Memories PS3, Forma 8 på PS Vita och PS4 och Wanted Corp på PS Vita. Eh, Talks Aris 2 har hört gott om, inte testat Kung för Panda, är ju alltid kul. <laughs> jag men jag vet inte kan ju vara skit också men vet. Det resten har vi inte en... testa. <laughs> ja, resten har jag noll koll på kan <laughs> Och det var det vi hade i nyhet så vi hoppar raskt vidare i ämnen. Fanan. Jo. Han. Ja, ta ditt ämne först då. <laughs> ja. Vi gör det, vi gör det. Det är lugnt, vi kör så. Julminnen och presenter vi aldrig fick. Vad har du för minnen med julen? Har du goda minnen eller blev du instängd i en källare när du var liten? Alltså, jag har suttit och funderat på det här i, alltså en hel vecka och försökt komma på. Jag måste ha varit ett väldigt lyckligt litet barn. alltså för att Jag kan på riktigt inte komma ihåg när jag har varit missnöjd när jag var liten. Okay. Alltså inför julen. Eh, det, det, jag har ju med allra största sannolikhet Varit jävligt besviken Och skit arg på mina föräldrar Men det är ingenting som ringer någon klocka När jag försöker tänka tillbaka mm. Dels så jag bara förträngt alla minnen Så hårt så att jag inte kommer ihåg dem Nej Alltså för mig är det stora del Och det har jag sagt förut också Jag fick ju aldrig tv-spel Min Nej. morsa och dem, de väger igen med tv-spel Och fan Och det var ju det man allt. Det var ju det man ville ha, man hörde de här om oh, nya T-spel, nya T-spel, Och så fick jag alldeles det. om mitt bästa minne så sagt, när jag satt och grina, det var ju Nintendo Wii hade ju precis släppts. De hade sålt slut i hela Sverige och de skulle precis komma nästa om det kom, det släpptes ju där i december och sånt där. Och så, sen skulle man få vänta till mars för att få nästa. Mm, och jag visste ju att jag önskade mig ett weed, det jag Men jag visste att morsan, i, de vet inte hur man förhandsbokar. De vet inte hur man liksom, de tänker inte stå i nattkön för att liksom plocka en Men så jag bara, jag ville ha en men jag visste att det finns inte en jävla chans Och så morgon, och jag får den direkt på morgon Alltså, jag satt och grina För då hade morsan gått och sagt det och så frågade liksom, ja men ha, ha, har ni nånt? De bara, till flera butiker, om man nej. Och så kom hon in på en. Och de sa, vi har en kvar. Så hon fick den sista. Och de sa, det här är nog sista i Sverige. Så om du kommer så här sent och vill ha en, Men det här är nog sista som går att få ta på. Efter det så fick man vänta till mars. Så när jag fick den där på morgonen, jag var ju helt skogstokig. Det förstår jag, det förstår jag. Och vad fick man? Man fick med, ja men det var ju WeSport- och så fick jag eh, Tony Hawk Downhill Jam heter det. Kom ihåg att vi spelade som fan. För gamla Tony Hawk-spel, var ju att man åkte skateboard, liksom trixa och sånt där. Mm. Mm. Här åkte du ner för en backe bara, och så, kör, och så aktade du dig för grejer, du trixade ibland, men det var bara, du åkte, tävlade ner för en kulla hela tiden och komma först i mål jämfört med de andra. Eh, skitroligt på Wii, tyckte jag. Jag var helt fast i det spelet. Och sen var ju det där och nu kommer jag inte ihåg vad det heter bara för det, det var ett skjutspel på Nintendo Wii Där man också kunde köra Med svärd och som samuraj och, och jag tyckte det var så jävla coolt uh, Okej okay. Jag ska se om jag kan söka och komma på vad det heter Svärd på Wii Ja, för det var så coolt För du. det var så jävla spejsat uh, Det är inte det här när du Slicern och Vad heter det frukter eller något? Nej, det nej är inte det. fruit ninja jag tänkte... vad fan heter det? Ja, vet inte vad fan det är inte helt omyndigt att står där och viftar och grejer och donar uh, Nej, men det som var så coolt med det här det var att allt var ju första persons vinkel och det var ju det jag tyckte var så jäkla coolt med att du gick ju faktiskt runt med vad heter det, så och siktade som en pistol så det kändes ju verkligt på det sättet även om man okay. sen liksom det var ju inte bästa uh, vad heter det Alltså siktet var grafiken. inte jättebra Liksom det, Du vinglar ju så inåt till Så det var inte stabilt på så sätt Men jag tyckte att det funkade skitbra Liksom för vad det var Och just mm. det som var kul när du kom nära Då kunde du hålla in en knapp Och så tog du fram ditt svärd istället Och stod och slashade folk och mm. Jag kommer ihåg att jag var så fast i det I början var det ja, men du gick runt i olika eh, så film, Typ som en filmsätt och så liksom dyker runt och så. Ibland var det på ett kasino. Sen kunde du helt plötsligt komma. Och då var det stora kaniner som sprang runt så här kanindirekter. Och det var ju så förbannat, Spaceton. Men det tyckte jag var skitkul. Men jag kan inte hitta vad det heter. Det kom två spel, vet jag. Så om någon kommer på vad forskande spelet heter. Allt jag kommer. När kan... du springer runt på en scen där det finns kaniner ja. och du slicar saker med. Katanas. Ja, men det, var, det är inte Red Dead, för det är ju det andra. Men det heter Red eller Dead. Någonting liknande. Varför kan mm. jag inte komma på? Tyvärr så sålde jag det Annars hade jag jättegärna tagit upp det igen. Uh. Skitsamma. Uh, men det var i alla fall Red Steel. Så hette det. Nu hittade jag. Red Steel heter det spelet. Eh... <laughs> uh. Som sagt, okay. det var inte speciellt snyggt men det var skitkul liksom och den här första känslan av wow, wowee det är helt nytt att ditta och, ditt och datta och sitta och spela. Eh, så det tyckte jag var jättehäftigt. Men annars har jag typ aldrig fått ett spel i hela mitt liv. Uh, mycket än, då fick jag liksom jag, och så jag önskar mig bara pengar ge mig pengar, för det? Ja men jag ska köpa spel för ni gör ju det inte åt mig. <laughs> Och sen det som Men... bra sen, det var ju att Syran fick ju ett PSP. Och det spelade hon i ja, en månad Sen Köpte jag det? Men, så då fick jag ju mitt första PSP också. Mm. Men det är. Du, du bad. Du önskade aldrig ett PSP då, eller? Nej. Nej, ja. jag tänkte, jag, var ju, jag har ju alltid varit konsolspelare. Annars Aha. har det ju varit Nintendo som jag har varit på. Mm. Det var Gameboy, alla de där. Men. De fick vi aldrig. Jag har ju haft typ allting men aldrig på julafton om man fan ber om det utan jag har ju fått det så här random, typ när man fel råd eller något sånt där istället, men just julafton då var det så jävla svårt för mig att få tv-spel. Men har du, har du samma bekymmer eller vad man ska kalla det för? För jag, jag bara, jag antar, det här är bara en beräkning av, från min sida, nu när man själv är gammal nog för att man ska åka runt och köpa julklappar till alla mm. som man ska träffa över jul eller överhuvudtaget hela familjen, jag vet att vi var ju liksom, vad blir det då, beroende på exakt när i min barndom mm. så var vi ju oftast alltid mellan fyra till sex kusiner mm. på plats. Eller åtta menar jag förresten, hur fan räknar jag? Åtta okay. kusiner på plats. Och då blir det ju en jävla, då fattar ju jag själv att det blir ju en jävla massa julklappar för alla föräldrar. Mm. Alltså om de ska köpa åtminstone någonting till alla liksom. Så jag förstår ju om man kanske inte kunde ge konsoler hit eller datorer hit eller fan, telefoner och allt möjligt som man ville ha när man mm. var liten då. För man ju... Det fanns ju inget stopp när man satt och skrev en önskelista. Man kunde ju liksom skriva såhär, ja, men jag vill ha ett rymdskepp kunde man ju skriva längst upp. Mm. Och där under kunde det vara strumpor. Alltså det var ju liksom verkligen högt som lågt. Men jag tänker då så här, om du, om du aldrig känner att du fick något tv-spel eller så, tänkte jag, om du, var, om du var, hade firade jul på liknande sätt som jag gjorde? Alltså vi, någon gång jag med kusin och sånt, men det var jävligt sällan. Utan oftast mm. var det liksom, vår familj och typ farmor och farfar. Ah, okej. Okay. Så okay. vi har aldrig haft så här jättestora julafton eller något sånt där, utan... Så nej, inte direkt. Och nu för tiden, B. har jag sagt. Jag vill inte ha några jävla julklappar. För ni kan inte ge mig någonting som jag vill ha. <laughs> så, så nu snakkar de om att jo, men vi ska ha julklappsspel, men i helvetet. Eller det är så jävla töntigt, jag orkar inte. Fast det är ju. Ja, men lägg av nu. Julklappsspel är ju skitkul. Nej, det, är så det, är bara, det är ju. O, det är ju ja, men det är ju skitroligt. Ju. Nej, man, mig... man, kan få, man vet aldrig vad det är för någonting i paketet. Ju. Nej, ge mig alkohol och låt mig vasen fira mitt juli. Ska jag helt ärlig, min, min dröm julafton Det är att vara hemma och spela tv-spel Får jag det? Nej Utan dagen innan ska vi uppe i sitta kväll Jag vill inte komma på den jävla uppe i kväll Det är tradition, ja men ger yeah, för fan Ja så nu ska jag till Hebu Dagen innan och kolla på någon jävla Bingolott som man ser Första gången och sen är det så jävla mycket Reklam och de här Ja men vi, vi ska göra rim på tv Ja men det är så jävla tönt jag orkar inte Så nej så dagen efter det är det julafton och ska jag hem till farma ja, de har inget tv-spel. Jag har inte på att de har med Nintendo Switchen. Men då ska man väl umgås med dem också. Jaha, kul. Ja, men 25 där. Ja, men då får jag vara hemma. Men skönt. 26, ja, men då ska vi ha en till träffas efteråt och kök och sånt där. Låt mig vara. Men om vi går tillbaka då, då nu och ändå tar upp eh, hela den där biten. Fick du, hand du spela någonting på han då eh, weed, ja. Ja, eh, absolut. Jag spelar som fan. Jag har även gjort det här som ni som flesta säkert har sett det här. Wii-olyckorna gick i väldigt mycket. Alla pratade ju om det här Wii-olyckorna där folk kastade i tv och sånt där. Sådana det gick ju som fan och. Mm, det hände. Jag kastade dock inte in den i tv. Men jag hade ju en taklampa direkt ovanför. Där krossade jag. Som tur finns slog jag inte i handen eller någonting. Eh. I får säger jag att jag är en grinch Ja, julen hatar Jag Jag tycker det är så Överdrivet och bara nej Men alkoholen är god i alla fall Du då Är du Sitter där på morgon Och hoppas att tjejen har kommit med ett stort paket Nej, men jag kan tycka julen är kul jag <laughs> Däremot så jag tänkte jag För det jag kommer ihåg dock mm. Från när vi var små var ju ändå ett, var det någon som fick någonting sånt där så var ju inte, det, det var inte, det, det var inte första prion att ställa upp den, eller det var det men det, mm. man fick ju ändå aldrig spela. Nej, precis. För det var ju det var ju liksom julklappsöppningen var ju, för vi var alltid hemma hos mormor och morfar eller de julen jag kommer ihåg mm. då var ju alla kusiner, all, allihopa kom hit till mormor och morfar och firade jul där. Mm. Och då börjar ju liksom dagen med att man ska umgås och man ska ha kul och ja, visst självklart och sen är det käk, kalanka och därefter någon gång är det ju julklappsöppning. Mm. Och sen ska ju alla sätts ner och globa på tv typ. Mm. Resten av kvällen. Och det är ju inte det, då var det ju inte jättemånga hushåll som hade flera tv-apparater. Heller. Så att alla ville ju gärna kolla på tv då. Och var det någon som fick någonting sånt där. då all, Alla började ju slita i det och slutade ju ändå med att. Oh, ja nej men nu ska vi åka hem hit eller vi ska åka hem dit. Så att det var liksom. Man fick ju inte spela samma dag. Nej. Hur lycklig man än satt där och var. Man satt ju och stirra på det där paketet, eller halv upp, liksom kartongen. Man hade slitit upp den bara för att se att, okej, okay, shit det var verkligen en konsol här i. Härligt. Sen behöver du bara, liksom, knuffa in den under bordet igen och bara, åh, oh, jag kan ta en knäck till. Mm. Mm, vänta på att man får komma hem så man kan koppla in den, liksom, hemma. Mm. Men, alltså, jag måste säga, att det bästa presenten. Förra. Året, jag, alltså jag har ju haft turen i alla fall de flesta jular att jobba, eller jag har valt att jobba för jag tycker inte om julen som sagt Så jag har jobbat många julafton, just macken jag jobbar på alltid öppet så, så jag har jobbat många julafton Även förra året skulle jag ha jobbat, men då låg jag hemma magsjuk så det blev en bra julafton ändå, jag fick ligga och kolla tv och bara spela tv-spel Uh, året innan dess dock Jobbade jag inte Och då hade vi just paketöppning Helt värdelöst Men jag visste vilket paket som var mitt Och jag hade köpt uh, bräd brädspel Och det kan jag rekommendera För brädspel är ju sånt Får man det så kan alla sätta sig nu och bara spela det Och då spelade vi det här Desert Island skaffade jag Plåtbox Collector's Edition För jag visste att det här kan typas alla Men jag vill mest ha det själv Så jag köpte ju det och så roffade jag åt mig det själv <laughs> Jag tror farmor vann och så fick jag någonting, jag vände någon vin eller någonting skit. Och så frågade hon, ja oh, gud vad kul med spel. Jag bara, alltså, jag dricker inte vin. Vill du byta? Så byter jag jättegärna. Hon bara, men inte det här från dig? <laughs> jo. Så inte jag. Ge mig det. <laughs> Så hon kom iväg nöjd, fick vinar och jag fick mitt spel tillbaka. Eh, apropos spel. Jag måste ta upp det för att det, det här är något som slipped my mind. Eh, vad vi har gjort den här veckan. Mm. Men det är ett spel så att jag kan ta det där. Eh, har du spelat One Night of Werewolf? Nej, det har alltid varit slut när jag tänkte beställa det. Men jag har hört talas om det att det ska vara jättekul, men jag har aldrig spelat det. Okej, okay, för det är stört roligt för er som funderar på julklappar eller någonting sånt där. Mm. Det här är skitkul. Jag och eh, tjejen var och spelade det här mot ett par kompisar i går kväll tror jag det var. Eller det var i föregår kväll. Mm. Hur roligt som helst, verkligen. Skitkul. Men det tar ju, en spelomgång tar fem minuter. Och spelar ingen roll, vem som helst kan vara med och spela eh, för er som inte vet vad det är, för jag visste inte vad det var innan det är i stort sett ett kortspel eller ett, du har en bunt med kort med olika karaktärer på mm. och jag tror att det är upp till och med tio var i alla fall i, i, i just den här leken och då blandar du ihop allihopa så drar du ett kort och koll, du själv kollar på det lägger det med face down på bordet framför dig och sen startar du egentligen app och appen berättar för dig vad du ska göra och de karaktärerna som finns nu drar jag det här direkt ur minnet så jag kan missa några stycken och det finns expansioner och grejer också så att, eh, bland annat så finns det, en, eller finns det tre villagers det finns två werewolves det finns en troublemaker en eh, robber och en seer och den här appen kommer att berätta för alla vad de ska göra så att det enda du behöver hålla koll på är vad som stod på ditt kort när spelet började. För då lägger ni korten med face down på bordet startar appen och så säger den typ så här: Werewolves, wake up. För ni ska alla nämligen blunda innan du trycker, eller när du trycker på appen, då kommer den säga allihopa blunda. Och sen börjar den berätta vad alla, vad alla olika karaktärer ska göra för någonting. Som till exempel Varulv, vakna. Då ska ni vakna, titta, se om det kanske inte ens se alla Båda två kanske inte ens är med. Utom det kanske bara är en. Och då vet ju du, okej, okay, shit, det är bara jag. Och, och sen fortsätter han så med alla karaktärer. Och vissa får göra lite saker. Medan andra egentligen är helt meningslösa. Typ villagers har jag för mig. Att de får aldrig göra någonting. De ska bara sova hela natten. Men man får ju lyssna och liksom höra. Och försöka hänga med. För att när, de här, när den appen har berättat klart för dig. Så kommer den säga att okej, okay, nu vaknar alla. På my count liksom. Så räknar den ner. 3, 2, 1. Och så vaknar man. Och då får man ju öppna ögonen. Och då har man. Ställer man in en viss tid. Att vi hade fem minuter. Så ska ni sitta och försöka diskutera fram. Vem som är varulven. Mm. Och varulven vill ju. Eller för att den ska vinna. Så ska ju någon annan dö. För att. När de här fem minuterna går, tar slut. Så ska alla. Peka på den de tror är varulven. Mm. Och. Lyckas ja, Blir varulven utpekad ja då vinner ju alla andra i stort sett. Eh, och bli, lyckas, lyckas man peka på någon annan som inte är varulven ja då vinner ju varulven såklart. Mm. Och det finns några till karaktärer som man kan blanda in här också som gör det, bara gör det mer intressant. Men nej, det är skitroligt. Mm. Så att det, det har man möjlighet så spelar det för falsiken Ja, men sådana spel är väldigt roliga. Det är samma sak med Resistance. Ett spel mm. där man ska skicka, åka ut på uppdrag. Och då finns det också då finns det agenter och resistance. Så du är de här goda resistance, ni ska kämpa och göra uppdrag. Och så finns det ju agenter för de onda. Och ja. det är likadant där, då ska man diskutera vem man tror är agenten, men det ska också skicka ut på uppdrag. Så står det att mm. tre ska ut på uppdrag och det är du som ska välja. Ja, men då sitter du och diskuterar. Bara, men då, och det är samma sak där man blundar och så får bara de agenterna öppna ögonen och titta. Ja, så mm. de har koll på varandra och så stänger de och så gäller det att diskutera fram och tillbaka och vecka om man ska skicka Ju Lyckas agenterna vara var med på att säga så röstar man kommer det här uppdraget funka ja eller nej och det är bara agenterna som får välja nej för är det nej då får misslyckas man med uppdraget automatiskt så det mm. gäller att skicka så här, men vilka ska med man lägger sina kort man blandar dem och så gäller det att lista ut aha, någon av de har sagt nej så någon av de här tre agenter och så är det ju skitkul just att sitta och diskutera med varandra. Vi spelade i somras på våran Bromance ute på gräset, mm. Även om vi var jättefulla så var det jättekul. Och det blev bråk och allting, precis som det ska vara när man spelar brädspel. <laughs> så just sådana där, jag, säger, jag vill absolut skaffa Werewolf och testa det. Men det gäller ju att ha rätt gäng också. Men jag vet ju att det går ju att få ihop. Och, och speciellt det där med appen hade inte jag inte någon aning. Jag trodde det bara var kort och sånt där, men det är ju om det är så också. Nej, och, och den gör det verkligen. Det är därför det blir så enkelt tycker jag. För att det här är... Jag har insett mer och mer hur mycket sällskapsspel eller brädspel överhuvudtaget... Hur, alltså hur mycket det gör för. Alltså hur mycket roligt det är. Mm. Och, och, och det här är ju skitenkelt verkligen. För det... Du, alltså det är, Korten är ju inte mycket större än en kortlek. Och det är allt du behöver ta med dig så länge du har appen nedladdad på telefonen. liksom. Mm. Så är det bara att köra. Och det bara appen visade, tror jag... Jag smygtittade lite grann, det tror det fanns fyra eller fem olika liksom, expansioner som går att köpa till. Liksom. Mm. Och antingen mixa eller liksom, äh, så köra bara den då om man säger. Så det är äh, jätte, jätteroligt verkligen, skithäftigt. Men det är ju det jag vill testa typ, om du kommer hem till mig och några stycken och så tar vi ner Playlink på Playstation. Ja. För det är också om man sitter med en app och så är det typ mörd, så är det mördarmysterier och sånt att det är någon mm, mm. i huset som är mördare och alla ni får ju välja olika grejer vad som kommer att hända i storyn, men på telefonen ja. och sen utspelas det på tvn och sånt där, det finns ah, ju ett här nice. i Antill dan universum och liknande att ja. någon står ju liksom, du är mördaren står på telefon och då väljer du liksom, men eftersom ja, du har din mm. egen telefon och så sitter ni och tjafsar i valens rum och samtidigt, det utspelas hela storyn på tvn och sånt där sådana grejer finns ju och det har blivit väldigt stort, så jag, vi vill dra ihop ett gäng och sätta oss ner och spela det där. Alla tar ner appen och köra lite olika sådana här grejer. Det finns ju väldigt sköna grejer så här: bara man ska ha tävlingsmoment som smålekar på PlayRank. Att mm. ja, men ni alla väljer så här, men frågesport och sånt. Att man kan kasta olika grejer att ja, men jag har en eh, tuggummi så det kastar jag på dig. Det gör att du kommer få välja. Du väntar några sekunder och du får välja rätt svar. Och den som väljer rätt svar först får ju lite extra poäng och sånt där. Och så det finns hur så mycket sådana grejer som helst på Playlink som kan vara jättekul. Så vi får ju dra ihop ett gäng någon gång och testa lite sådana där grejer. Och de är ganska billiga på Playstation också. Absolut, det där låter ju skithäftigt. Och, det, och för att försöka dra tillbaka det på något vis så är, finns det ett bättre tillfälle än jul att... Eh, köpa sällskapsspel, ja, då, då är man ju redan en massa människor som kan sätta sig ner och spela på en gång. Mm. När man ändå sitter där och är liksom så här, kör en foodbaby från liksom andra sidan universum liksom, och sitter där och är tvärdöd. Mm. Det är perfekt. Kan man sitta där och spela lite grann? bara? ja precis. Eh, ja vet vad Har du några jultraditioner? Eh, traditioner hade vi hört. Inte mycket, eller? Eftersom att det jag har ju, min jul så är liksom Jag åker ju alltid iväg mm. Jag har ju aldrig varit hemma på skitläng Och absolut inte hemma hemma Alltså hos mig själv mm. någon gång Så att jag har inte bara kunnat så här. Äh, ni får överleva själva i köket, jag går och sätter mig och eller någonting. Utan jag har ju alltid varit hemma hos någon Så då får man ju lite snällt sätta sig ner och dricka te Eller kaffe och ta en knäck till Och käka vidare liksom mm. en. Tradition, så vi tog ju upp lite så här Filmer som vi måste se och sånt där förra, För något avsnitt sen men ett spel som du tog upp finns så länge sedan Ticket to Ride ja. Det har ju blivit ett spel som vi spelar typ alltid på julen För att det är så lätt att ta upp Samma sak nej, med nej. Zuro, äh, Sea of the Dragons äh, Den är ju också har vi börjat spela jättemycket För det ska jag till alla Det är ju bara jag själv som inte har den just nu <laughs> För jag köpte köpt så mycket presenter till alla andra Och det är ju skitkul Och sådana här lätta som man bara nej. lätt har fram äh, Uno Spin, om du har spelat det Det spelar vi också som fan där är Uno spin. Du, du vet Uno liksom kortet. Ja. Och så spelar man Uno, men sen har de sån symbolen nere på och då får du spinna på en spingrej som snurrar med tänker roulettehjul ungefär. Och de mm. gör olika. Till exempel att ja, du måste ta upp tills du får en viss färg. Och då måste du ta upp kort tills du får hitta en grön och då bara färdigt och det gäller ju som sagt att bli av på kortet snabbast. Och så ah. kan man byta håll och allt sånt där så man kan börja ge ja men, jag håller på att vinna. Och så vet jag att du troligtvis sitter på en plus fyra. För du har inte kunnat hålla masken. Då kan jag lägga att vi byter håll. Så att du inte är före mig plötsligt. För då kan han som är före mig bli före mig nu. Kanske ha någonting som gör att jag vinner och liknande och sånt där. Så Uno Spin, det, är, det ser väldigt barnsligt ut. Men det är skitkul. <laughs> så bräddspeln är faktiskt någonting vi har börjat göra gjort mer och mer. Ju mer tiden har gått. Och det är ju tack vare mitt ex. Jag spelade det ganska mycket. Men hon och jag började spela som Forskon. Och nu spelar jag inte jag alls lika mycket själv. Men när man är hos familjer och sånt, då har jag, har jag så pass mycket spel att jag kan ta med mig och sådana där grejer. Jag har ju som sagt en hel garderob full med spel från bort till tak. Så nu har jag grejer. Det är bara det att, det spelas så sällan nu för tiden. Men mm, lite sådana där mm, spel, absolut, det är mycket som händer. Men du är inte så ni har aldrig varit en sån familj som spelar brädspel, helt enkelt. Nej, alltså det, det, det närmaste jag kommer det, det är ju Plump. Och lägga pussel. Ja. Det är det närmsta jag har kommit på. på I alla fall som julgrej liksom. Mm. För firar vi jul hemma hos pappa då, då hans fru lägger alltid pussel på jul. Ja, okay. Så att det, där brukar man kunna vara med och hänga. För är man ändå där då, vill man, då är man alltid där och står där och pillar och petar. Åh och, titta man nu ser jag det här hörnet där borta. Det ska ligga där. Så man är alltid med då. Mm. Hur som. Man kommer liksom inte ifrån det. Men jag tycker det är skitkul. Pussel är också en sån där grej som jag skulle kunna göra hade jag bara pussel mm. och det är någonting kul på dem då, då kan jag lägga pussel hur länge som helst tror jag, ja. då, skulle jag ja, men då skulle jag kunna ha sådana tusen eller tusen bitar bara, nej, jag vet inte vad det är, som är jag vet inte det är något tillfredsställande med att faktiskt liksom hitta rätt bit ja, ja. och liksom få dem att passa på exakt rätt ställe liksom det är, det är någonting med det som gör det. Ja, men det ju... är nog det närmsta jag har kommit och, mm. och liksom verkligen spela brädspel eller liksom sällskapsspel på det sättet. Mm. Men du, okay, liksom har du nu när du, som du, du har ju nu, Ticket to Ride och sånt, är det någonting du kommer ta med dig när ni åker iväg och firar? Ja men titta vad jag har, nu så att vi oss och spelar och sådana där. Eller känner du att det är mer för dig och dina polare? Nej, alltså det, det här där kommer jag försöka. försöka. Åtminstone Ticket to Ride det är ett så enkelt spel dessutom. Mm. Och Tjejens föräldrar, eller tjejens mamma ska jag säga snarare, hon älskar ju att spela brädspel. Okay. Så där spelar vi ju en hel del brädspel. Men det är inte riktigt... Jo, det är ju brädspel. Men det är, det är liksom mera TP och lite sådana där saker. Så att det är ju... Det är ju mer frågesport mm. än en, en brädspel på det sättet. Så att, men det här kommer jag absolut att vilja ta med mig överallt jag åker nu, känns det som. Det, så fort det kommer bli en lite mindre samling Av människor så kommer jag vilja ha det med mm. Och flickvännen berättade varför hon, hade, varför hon hade köpt det också det var just för att ha någonting Som vi både kunde ta med oss Och spela hemma själva om vi skulle vilja Ja men ni spelar en stora själva också eller? Vi, vilken stora? Ni har väl bara Europa Edition Ni har inte Nordic va? Nej nej vi har bara ja. Europa eller Europa Om man säger ja, För Nordic är ju bättre för två personer Eftersom den är, den är ju bara två till tre personer Kan spela den Medan Europa mm, är ju mm. så pass stort så den brukar vara lite snabbare. Men vi spelar ja, ja, ja. stor ja vi, har inte, ja vi har inte provat att spela den på två än. Vi har spelat den på tre mm. Och det tyckte jag var ka kaotiskt nog, ska jag säga. Mm. Det, det, alltså, det kändes direkt så fort man hade... Men jag tror det hade med att vi körde med specialreglerna för när man bara var två eller tre stycken. Att man inte får bygga på de dubbla banorna. Ja, Okej. Okay. För det finns ju vissa städer där du har dubbla banor ja. mellan, mellan städerna. S kör man bara två eller tre personer så får du inte bygga på båda. Okay. Utom den första som bygger som väljer antingen höger mm. eller vänster det spelar ingen roll. Men då får inte den andra banan användas okay. sig. Så då är det liksom bara den spåret som är mellan städerna. Och då kände jag, kände åtminstone jag att det var kaos tillräckligt snabbt när man bara var tre också. Får man använda tågstationer då då? Ja, tågstationer kan du använda okay. då. Det kan du ju. Men då är det ju samma där när du är tre, åtminstone. Mm. Att är det två stycken som vill använda samma, så blir det ju ändå kaos mm, i alla precis. fall om man säger. Så att nej, jag tyckte det gick. Tre stycken var absolut. Det gick mm. hur lätt som helst att spela. Vi, vi, ska väl, vi får väl testa på två om inte annat och se hur det funkar. Mm. Jag var ju sugen på den nya som jag såg nu: Ticket to Ride and Boat. När man åker både båt och oh. eh, tåg. Det kan jag nog vara riktigt. För mm. jag hoppas att det är större. För Europa, det är kul, men jag tycker det nästan blir för litet. Jag vill ha säga gigantiskt. Då kan man ta, då låta sjöväg och sånt. Det slår ju som att det kan vara ett ganska episkt fält att köra på. Att det kan, man kan hålla på ett mm. lite längre tag. Så det ska jag då fundera på. Jag funderar på att kolla upp det och se om det är någonting extra. Mm. Mm. Men ja, vi har inte så mycket mer på julen så vi hoppar väl in vad du har, va? Ja, men det kan vi väl göra. Jo, vad har du åt oss? Jo, jag tänkte mera så här... Vi håller ändå båda två på och, och samlar lite grann. Mm. Även om vi kanske inte har pratat om det så mycket på sista tiden. Men vi, vi, vi gör det ju fortfarande. Eller jag gör det i alla fall fortfarande, skulle jag säga. Mm. Och jag misstänker att du gör detsamma. Och jag skulle bara vilja se... Liksom, för det finns ju ett graderingssystem, eller det finns liksom ett system för att få sina samlarobjekt eh, ja, graderade helt enkelt, mm. mellan 0 och 10 och självklart ju högre siffra, ju bättre eh, eh, Om du skulle samla på någonting som faktiskt gick att gradera det går ju säkerligen att gradera spel också nu, mm. men det, det jag har sett mest utav och det jag har kollat på mest är ju serietidningar mm skulle det göra någon skillnad för dig om de var graderade eller inte? Jag har aldrig brytt mig riktigt om graderingar. Men absolut, jag har ju sett sånt där och men med det är så jäkla dyrt och sånt där att har jag någonting speciellt så skulle det vara kul att kolla upp den. För jag har mm. ju till exempel mm. Spider-Man när han får första eller när han får symbioten för första gången. Köpte ja. jag på att tradera. Och det kan ju vara jag har sett att den kan vara värd ganska mycket. Men det är så här, jag har ingen mm. aning om det är så här första printlaga eller om det är någon ny. Så hade jag haft koll, då hade man ju kunnat kolla upp det och då hade man ju så här, hade det varit en, åh det här är en första upplaga, ja men den är, ett, inte mint condition men mycket, ganska bra ändå, en 8, bla bla bla. Ja men då skulle jag behöva åka in i ett glas liksom skåp på en gång, bara här inga veckor eller någonting och försöka sälja skiten. Men jag kan säga, jag har mm. noll koll på något sånt, överhuvudtaget. Mm, mm. För jag har blivit mer och mer nyfiken på det. Men det konstiga är att jag är jättenyfiken på mm. det. Men det är ingenting jag skulle vilja göra. Nej. Just på grund av det där. att Får jag reda på att någonting då skulle vara värt mm. någonting. Då skulle jag vilja... Alltså, om det inte är en stört jävla bra serietidning. Eller ett stört jävla bra spel. Ja. Då då vill jag ju bara sälja för att få, få pengarna igen. Alltså, men det är lite så. Just för att kunna då köpa en ny tidning. Eller ett nytt spel. Mm. Eller, alltså, det är inte just för att tjäna, tjäna pengar. utan bara för att, okej okay, shit, om jag säljer det här spelet jag har ligger och dammar på hyllan som jag har varvat tre gånger mm. så kan jag ha råd att köpa fyra nya spel för att det här är så eftertraktat, mm. till exempel. Eller snarare den här tidningen jag har ligger här som jag har öppnat en gång för att läsa om jag, den ser jävligt bra ut skulle jag kunna gradera den här då och, och liksom sälja den efter det för liksom hur mycket som helst ja då kan jag köpa en massa nya tidningar mm. istället därefter så att Därför jag var lite nyfiken på det här. Just för att om, om det är någonting vi själva har tänkt på överhuvudtaget. Har du för liksom... för det, Till exempel som du, du och dina Playstation 2-spel. Mm. Nu är de, vet jag att de inte är graderade på något vis. Jag vet inte om det går att få dem graderade. Men jag vet ju också att du har pratat om till exempel att det, du skulle vilja byta ut några stycken av mm. dem eller någonting sånt där. Just för att det kanske är någon klisterlapp kvar eller det är någonting sånt där som inte går att få bort eller man har sabbat något fodral på något vis. Så jag tänker liksom om det hade funnits i för de spelen mm. är det någonting du skulle kunna fundera på då med, med några specifikt utvalda nummer eller några specifikt utvalda spel? Alltså, Gradering vet jag inte. Jag tycker det är mest intressant att hålla koll på. Om just vad de är värda och liknande. För det som, jag har i mm. min app här till exempel. Jag vet inte om den är helt 100%. Men enligt den är min, min Playstation 2-samling värt 38 839 kronor. Och det var jävlar med ner på öret. Mm. Det Så ja. skulle den stämma? Absolut. Men då gäller det att, det är som sagt, jag kollar ju nu. Försöker byta ut som du sa, alla manualer. Jag försöker hitta bra boxar och allt sånt där och mycket sånt där Och då gäller det ju att ha så Där är jag absolut Men det är inte så att jag tänker Jag kommer ju aldrig vara så här Jag vet att de gör det ibland på tv-spel Smässor och liknande Att man kan ta dit sina spel Och få dem graderade Att ja, men ungefär här, det här är vad ditt spel ligger runt Men då är det oftast mm, åtta mm. bitar Eller näss och sånt där När det är faktiskt pappfodral Det är två och sånt är ja. inte likadant uh. Så för mig Det skulle vara kul liksom att få reda på eller ha ett lätt sätt att hitta För det är det svåraste Att hitta, vad är min Playstation 2-samling Värd, jag tycker det är skitsvårt Det, är, det finns mm. så många olika ställen Som bara, oh, men den här, de ser det här priset Andra ser det här priset, jag har ingen jäkla aning Och samma sak, serietidningar För mig, är jag hatar att samla på singelnummer Utan jag samlar ju ja. på hela volymer Och de är inte värda på samma sätt För mig är de värda Men inte alls på den nivån som man faktiskt Börjar gradera och sånt där Utan det som jag fastnade för med gradering som jag tyckte var coolt. Det var att jag köpte Törtlesgubbar i förpackning på att Tradera för några år sedan. Och så satt jag och kollade på ett program på Discovery Channel. När det är en kille som åker runt och köper leksaker och sånt. Och då ja. kom de just in på de där. För jag har dem från 90-talet när vi såg när vi var barn fortfarande i box. Och han mm. sa ju det att ja, men och de pratade lite. Och så tog, tog han upp en april-figur. Han bara, ah, men skit, vad snyggt. Synd att den inte var boxad för han hade några andra boxare. För bara den här gubben hade varit värd ungefär 600 spänn Och oh, när jag satt och God. kollade på den där, jag bara, va, wow, Den där har jag i box. Vad fan? Och då fick jag se uppskärden. Jag, jag köpte allting för 50 kronor styck. Är det stämmer det att min gubbe där kan nu vara värt 600 spänn Det är ju skittufft liksom. Men det är samma sak, jag har ingen aning som man kollar upp det. Jag vet inte, det skulle vara jättekod att veta, ja men kolla upp det här serienumret, dittar dator för det är samma sak. Ni kan ju vara en reprint eller vad som helst, jag har ingen aning. Men jag tycker det skulle vara Nej. intressant om de hade ett, det här är hur du är lätt det Men jag har aldrig hittat något sånt att det här är de lätta stegen att följa. Och har man hittat någonting, ja men de säger, det där programmet säger att så mycket, men då är det oftast ja, i USA. Det är den amerikanska mm. värdet Men har du en Europa Edition där de sålde flera tusen till Av den, ja men då är värdet Liksom hälften om ens det För så är det speciellt på Playstation 2-spel Många av de spel som I min story, ja men det här är värt Ungefär 3000 spänn det här spelet som jag har Så är det värt mm. ungefär en hundring här i Sverige I Europa för att den såldes Mycket mer här än vad det gjorde där och liknande Och det är det som är så ja. jäkla svårt att hitta All information och det är det jag blir så imponerande När folk bara, ja, men det här är hur det ligger till Hur fan kan ni ha koll på det? men <laughs> Sånt där tycker jag är skithäftigt Just, alltså, just det där hur folk orkar ha koll på saker och ting mm. Och jag tror att det är därför man har kommit fram till Eller kommit till den här graderingsgrejen För att de graderingen i sig Om inte jag har missförstått allting graft mm. Säger ju inte vad en serietidning är värd Egentligen mm. Den säger vilket skick serietidningen är i den säger ju inte att ah, okay, shit det här är 9,8 eller 9,9 eller 9,6 Det betyder inte att ah, shit, den automatiskt är värd 2000 spänn Utan den säger ju snarare så här att den här är så nära felfri den kan mm. vara Sen om det är ett värdelöst nummer, det kan ju vara ett nummer som är tryckt 3 miljoner exemplar utav mm. då, är det, då, då kan det inte vara särskilt intressant för något. alltså det beror ju alldeles på vad det är för nummer mm. också så att graderingen i sig, som sagt, om inte jag har förstått det hela fel, så är det ju bara för att få en, en uppfattning om hur fint det exemplaret du faktiskt har är. Mm. Sen kan det ju vara ett, ett nummer i sig som inte är värt någonting alls. Eller det kan vara ett nummer som helt plötsligt bara för att det är ett väldigt fint nummer blir ännu dyrare. Mm. Men för att ta någonting som jag tycker gör det här hela meningslöst lite grann är just för att eller varför jag inte skulle vilja göra det med någonting är ju för att först och främst skulle jag bli livrädd om grejerna mm. när jag får reda på vad de är värda eller inte på vad de är värda utan hur fina de är. Mm. Skulle det visa sig att jag hade en serie tidningar hemma som var 9,6 säger vi, eller 9,0 till och med. Alltså även om det inte verkar vara superbra gradering mm. hur som så skulle jag tycka att det är jättemycket jag skulle helt Det går inte att ha den tillsammans med mina tidningshållare här liksom, som jag har här hemma och låta den stå där. Utan då måste man ju helt plötsligt lägga den någonstans där det, den inte kan ta skada, den kan inte få stå i solljus. och mm. ja, Liksom hela den biten. Mm. Och, plus att då helt plötsligt kan du ju inte läsa den. Då kommer du inte våga öppna den. Nej. vi ser, alltså, Även nu, de flesta tjänsterna som jag har kikat in nu på Vi finns tre stycken ställen, vad jag har förstått i alla fall i min lilla research jag har gjort är CGC PGX CBCS heter de företagen som, alltså som gör graderingar mm. det finns flertalet flera sty eller det finns flera andra också men det här är de tre större som gör det mm. CGC är väl de som är absolut störst som, no som de flesta kanske har hört talas om tidigare jag, har hört, jag hade hört förkortningen innan det här, men jag var inte riktigt helt medveten om vad det var om vi Nej. säger så men det är ju också så att när du skickar dem för att få dem graderade och inkapslade så är den ju inkapslad i det skicket den de har skrivit också mm. så att det är ju inte någonting du får tillbaka hem som du liksom kan sitta och bläddra vidare eller läsa en gång till eller liksom kolla upp någonting i, utan den är ju innesluten mm. och så fort det bryts så då är ju inte den graderingen ett skit längre Nej, och det är ju inte så att det är Helt gratis att göra det här heller Skulle jag säga Utom det, det, det kostar ju en slant att skicka iväg dem få dem graderade och får dem hemskickade Och inkapslade liksom mm. Så att det, Priset även på tidningen i sig Även om det visar sig vara en jättefint skick Så går ju priset Direkt upp på tidningen i sig också mm. Just för att du har ju lagt ut massa pengar på en För att få den graderad mm, Plus att du helt plötsligt inte kan använda Tidningen till någonting Nej men jag Mer än att den är fin. Precis, men jag tycker det är intressant med just den här graderingen då. graderingen. Inte för att jag, som du sa, inte just skulle vilja göra själv, men just för jag kollar ju på med mycket förut. Och mm, det var ju likadant mm. där att de kom ju in med sig leksaker, det kunde vara tidningar och allt möjligt. Och så hade de ju en, en polare till de som var så vetare att han kunde, liksom han kunde det mesta i huvudet och sånt där, att han vet vad saker är värda. Mm. Och så kom du in med, mm. med serietidningar. En gubbe. och han hade ju vakter med sig. De såhär, jätteskum, säger New Jersey-snubbe. Ja. Han sa ju det, jag har hulken nummer ett. Och liksom, de var. Vad sa du? Hulkenumret, jag har hulkenumret. Och så skitmånga så här, stora tidningar. Och han ja. bara. Så har ni handskar och sånt att ta upp så. Ta fram det. De bara. Ja, ja, ja, Tog på sig allting, liksom handskar och sånt. Och så tog han upp tidningen, bara, jag vet vad den här är värd. Och så drog upp numret, de bara. Jo, absolut. Den är värd så om du har graderat den. Och så de frågar ju, vad har du haft de här tidningarna? Under min butik. De bara, tobaksbutik eller? Han bara, ja. Hela tidningen var gul. Det stank, ah. tobak. De bara, du kan slänga den här, den är inte värd ett skit. Det är om du vill, Vi kan inte köpa det. För det kommer förstöra våra andra tidningar vi har här. Så är det värt någonting för dig, fine. Men för oss, vi kan inte köpa någonting. Det är inte värt någonting längre. För du har förstört dem här. Han bara, nej men jag tror inte på dig. Och så vakten och de tog bort allting och gick därifrån liksom. De bara, men... Ni, de, folk förstår inte och det som jag hade inte hört talas om gradering och sånt heller tidigare utan jag visste ja, men ungefär jag vet det här mint condition och sånt men jag hade ju ingen mm, aning om att mm, man mm. faktiskt kan kolla upp det på ett enkelt liksom, skicka in det och andra tar upp info och sånt och sen lappar ihop det som det här är vad du nu är värt och sånt, det har ju fått reda på senare mm. att det faktiskt går, men det är inte precis som du säger det är ingenting jag skulle vilja själv även om jag har 10 så sen är den ju låst och vad händer om jag betalar så är inte värt ett skit, ja men då är sen pengar i sjön liksom Exakt, exakt, för det kan ju vara så för det är just det som är, är det roliga tycker jag, nu när jag har suttit och kika på det här är att det bedö alltså, de bedömer ju verkligen inte vad det är för tidning, det är inte så att de får in den, sätter sig och läser den och konstaterar, åh oh, jävlar det här är en bra historia, så det här får ju ni vi börjar på nio mm. det, de, det, alltså de bedömer ju hur tidningen ser ut mm. hur texten ser ut hur den är tryckt på framsidan inte vad det är för framsida hur den är tryckt, alltså vart, vart bilden har hamnat, har den hamnat exakt rätt över framsidan, har häftstiften som håller ihop tidningen, är de perfekta? Har de börjat rosta eller har det börjat spruckit i söm, i kanten eller har det fått några väck på sig eller har du öppnat upp den så att färgen har spruckit? Det är ju sådana saker de, mm. de kikar på bland annat. Som även gör så att om jag inte har förstått det hela fel Så går det typ inte att få en 10,0 det, det, det är i stort sett helt omöjligt om jag har fattat det rätt 9,8 verkar ju vara det som är Alltså det bästa mm. som går att få i stort alltså sett Alltså det, det är liksom minimaliskt att du ens får en 10,0 direkt ur pressarna Det är liksom det är redan där så är Exakt. det Exakt, liksom... precis det är där, det verkar i alla fall vara så Det, det är ju redan där de kollar efter mm. fel Alltså om, en, om, om, te, om någonting trycks snett eller om pappret hamnar galet eller om det blir pressat för länge eller alltså vad som helst. Att du får någon, liksom en, en vågighet i det eller vad, någonting sånt. Redan där verkar man ju tappa mm. poäng på det. Så att det, det, det ja det, det, blir inte, det blir liksom Nej. inte bättre än så om man säger det. Och, och jag tror att det är halvviktigt att tänka på. Alltså just när, om man ska börja samla på det. Att just det är ju inte... Det är ju inte en bedömning på hur mycket en tidning är värd. Så att bara för att en tidning har hög grade betyder ju inte att det är en dyr tidning. Nej. Utom om det släpps en tidning imorgon som jag gradar och får jättehögt på och säljer behöver inte betyda att jag tjänar en spänn på den tidningen. Nej, precis. Just för att det, det kan ju vara så att det trycks hur mycket sådana tidningar som helst. Eller att det bara trycks fem stycken. Mm. Då kanske chansen är lite större att min tidning är värd någonting. Men så att, ja. Men egentligen det, det är ju... bara en grej som jag ja. har tänkt på. Men graderingen är liksom det som inte jag tycker... Alltså det är ju det tråkigaste. Jag, jag skulle vilja ha ett lätt ja. sätt att se vad grejerna är värda. Whatever. Jag vet, ju högre ja. gradering desto mer. Men jag vill äta ungefär vad de ligger på. Och sånt är jättesvårt att hitta, tycker jag. Det är som, jag, jag har ju mm. min Deathstroke Mask här bakom liksom... Jag är ja, en öppnad och en är inplastad fortfarande. Ja, om några ja. år skulle jag kunna, skulle jag vilja veta vad är de värda. Men sånt är ju, jag hittar ingenstans där jag kan lätt se. Det här är ju vad värdet ligger på den här. Och sånt tycker jag de skulle ha lätt öppet. Liksom, ja, men det här är liksom, som man ser lite kurser och sånt, det här är ungefär hur de ligger och ditt och datat. Men vars man får ta på sånt, det har jag ingen aning om. Vet hon nog om det, skrev jättegärna in. Men jag tror inte någon har någon jävla koll på det där. Och det är ju skitsvårt sånt där. Och jag skulle, det är det jag skulle vilja veta mer om. Vilka är det som har koll på det här? Vad har man för koll då? Vad kan man kolla upp sådana här pris? Vad är mina grejer värda? Liksom, gradering, visst, det kanske inte är i bästa skicke men ungefär vad ligger det på sånt? Det är ju sånt jag tycker är mer intressant än någonting annat. Mm, mm, mm. Ja, men, Och där har du ju också även alltså, tillgång och efterfrågan mm. överhuvudtaget på vad någonting är värt. Just till, exempel, och, och det gör väl lite med automatik att bli någonting lite äldre mm. så blir det ju alltså, så går ju priserna lite mm. upp just för att det blir svårare att få tag på den här plötsligt eh, men det, det kan ju vara någonting spritnyt som också är skitexklusivt mm. som blir svindyrt och det kan också vara så att någonting gammalt är helt jävla meningslöst ja, alltså att det kostar inte en spänn så det betyder ju inte att man ska gå ut och det första första liksom flyttkartong med serietidningar man ser ska man köpa bara mm. för att de, de är dyra så riktigt så funkar det ju inte. Däremot så kanske man har tur också ibland och hitta någonting häftigt i dem, såklart. Men det, det är en fin balansgång som man lär gå och, och liksom hålla koll på. Och jag tror att jag kommer att kolla lite mer på det här, just för att jag tycker att det är intressant, mm. mer än att jag, det är någonting jag skulle vilja göra. Men har du, om vi ska göra så här då, har du någonting du skulle kunna tänka dig att göra det med? I så fall är ju den där Spider-Man-tidningen som jag tycker... Ja. För den vet jag att den är pass gammal, men det är typ den enda gamla jag har som jag faktiskt köpte. Bara. Och den är inte jättedålig i kvalitet eller någonting. Men annars har jag ingen alltså, jättespännande. Tyvärr så gav jag ju bort min... Jag hade ju Wolverine-origin-story. Eh, Fick jag ju direkt när den släpptes. Hela den... Eh, tyvärr gav vi, råkade jag ge bort den så det var ju jävligt dumt. Den ville jag ha tillbaka. Men, <laughs> men det är också så här: den kommer kunna bli svindyr om några år. Men pff, mm, mm. det tänkte ju inte jag på liksom eller något sånt där. Men det, det är samma sak: det skulle jag inte vilja ha och jag skulle vilja läsa den igen och sånt där. Men exakt, för det är ju det, det är dit jag vill gå, eller det är där jag sitter och. Så här, det vore ju skitheftigt att ha en Jättefin tidning här mm. hemma inkapslad och klar. Men jag, vet, jag, skulle ju, jag, skulle ju, jag skulle ju klia i fingrarna hela mm. tiden. För att jag vill ju öppna upp den jäven och läsa den. Jag ville ju, vill ju veta hur det går. Mm. Eller jag vill ju se hur den ser ut. Jag vill ju se hur liksom hur den är ritad, eller vad som helst. Det, yeah. Så att det skulle vara skitsvårt för mig att klara av att faktiskt ha en, alltså att överhuvudtaget ha en, en tidning här hemma som jag inte får läsa. Mm. Bara det skulle ju göra det hela skitsvårt. Och skulle jag göra det med någonting, då skulle jag göra det med leksaker i sådana fall. Ja. Uh, för det är ju mycket mer att där, de kan ju uppskatta och titta på bara kolla liksom hur snygga de är och sånt. Och jag behöver inte riva upp boxen. Uh, Nej. Men just ser till en det är ju någonting jag faktiskt använder som jag måste faktiskt ha uh, upp ur liksom kartongen för att kunna läsa eller kunna för det, såhär, uppskatta sånt. Leksaker är inte alls likadant. Eh... Uh. Men du då, är det, det tidningar om det hade varit att du skulle göra det med något eller? Ja, om det skulle vara samlarobjekt på det sättet så då skulle det ju antingen vara, antingen vara eh, mina Gameboy-spel också faktiskt. Skulle jag kunna tänka mig att vilja ha det på. Okay. Att man får de här, vi har ju de, man har ju redan såna här fina lilla små boxar som man kan ha dem i. Mm. Bara, bara för att. Så det skulle ju kunna vara lite kul att kunna vara något spel som man tycker är riktigt, riktigt kul eller riktigt roligt. Eller om det är så att jag till och med har dubletter utav det. Då skulle man kunna tänka sig att göra någonting liknande. Mm. Inte, för att jag, inte för att jag har sett att det finns. Men, men det, det skulle vara något jag kunde tycka var intressant att göra. Att få något av de spelarna in, in liksom, inkapslade och graderade dessutom om det skulle vara så att det... Faktiskt, om, det, om jag skulle ha någonting som faktiskt var i det skicket. Så att jag trodde att det var fint mm. dessutom. Nej, precis. Men det är ju som sagt, spel och sånt. Då vill jag ju hellre ha en hemsida. Det här är vad ungefär värdet ligger. Det skulle på mm. som fan på att tradera och sånt. Mm. När man kommer till folk bara, oh, men det här är värt 500 spänn. Nej, den är värt 50 spänn. Men bara för att den är gammal tror du att den är värd hur mycket som helst. Och det är inte intressant. Utan då är det ju bättre att, då vet du ju jag också jag vill ha det här spelet och här är ungefär det värdet då vet jag att jag måste spara ihop för att köpa den eller så mm. liksom de som säljer ser det liksom ja, mitt spel är inte värt ett skit så då kan jag lika spara den eller sälja vidare för vad den är värd istället försöka ta 500 spänn och lura någon utan det skulle jag heller att det finns någon företag som lägger upp liksom helt bara, ja, det här är liksom nivå, vad värdet ligger runt nu och ditt och datorn och då får man börjar följa det helt och hållet istället det skulle ju, mm. Jag skulle tycka det var jätteintressant att hålla koll på och följa och bli mycket duktig inom det. Mm. Mm. Vad det allt vi hade där? Ja, jag tror i alla fall att jag fick ut vad jag tänkte om det åtminstone. Mm. Bra, bra. Nästa vecka då. Då mm. ska ämnet vara. Det är vad vi ser fram emot 2018- Ska vi gå igenom allting Och det är faktiskt sista avsnittet för i år För sen tar vi en liten break Så kommer vi tillbaka nästa år Och kör det roliga som är Det bästa från 2017 helt enkelt. För vi måste ju hinna se Star Wars Och du ville ju också att vi skulle gå och se Jumanji Så nästa exact. avsnitt helt enkelt, Tar vi fram vad vi ställer sig fram emot Under 2018, allt det goda Så där kommer vi kunna ha mycket Att prata om, mycket Men ja det var hela avsnittet, så alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonörnes.blog.se Och ni når några slättas via Facebook, facebook.com slash Vi spelar in live på Twitch, twitch.tv slash 19.00. Alla måndagar förutom idag och nu när vi kör in på en söndag och <laughs> sen när vi tar ledighet då. Eh, men som sagt, tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej då.